Aztian behin hola zer batxe Biroirutxoak izan Pizka parra itzeko Keniko zudu ja jendiri parriti ere azudik gula Eta gaude harpegiz eriokin Eta eh? parriten du denin Pentsatu guke parriten dugula eh? Martín Quilloren Txokoa Garetsa baletako basurde horruak emantzuen lehenengo abisua nazional bateko sei txekorren marruak entzun eta bigarrena eta hemen da irugarrena abixuan, Martin Kitxo, eguer dion. Eguer dion? Keixo, Martin, eh? Oa, sus. Badakita gania hilja beteo suapazadez dula, sarrela prestatzeko, mirari. Basurdean nik utzinun, gaurko sarrela egitzeko, eta txekorreni bihali nik joan. Uh -huh. Mila eskerazan behar nizun, baina seango izut amaika mila esker. Hala. Tanei? Ez horret. Zuri, ba, eguer dion Keixo, Martín, eguer dion Haizu, eguer dion bihurtu dugu, sarrera polit batitia Gaurkoak marka guztiak hautsi ditu Eta txistetxar bat kontatzia Txistia Ez, ez, nik ez dakar, ja Ah, bueno, nahi batek esan dit Zoltzea, Martinkit Joseo, jartzen irratian tontakereik esat dituna Da nik esan nion Oihartzun irratien hitz eh, eiten duena, baina tontakiriak esaten dituna ez, hori beste bada, urtsi izen hau. Bueno, pontua <risa> da, handiketorri zala, eta esan zian, ez zez atrebitu oihartzun irratien txiste hau kontatzen. Ez ez sanion, bueno, ha? Eta esan nion, bueno, eta atrebitukonez. Vale, A ver. Nola esaten diote, oihartzunen pertsona gaiztoari Martekitxo? Ez, ez, ez. Gaiztua. Ez, ez. <risa> Chungo, ez? Bai, sai. Oiar chungoa. Bueno, bueno. Aitzoa saioan eh, platerak eta hori iragarri aurretikan eh, esango dizuet publikoa nondik dan. Gaurko publikoa bakisu nondik mirari. Eh, bai, aurratsu dit, leno, Brinkolatik, eh. Eta eh? gaina dana coche etorria, se tiene un aparcamiento con toki nik. Ne trenen Brinkolatik tren. Ese están la coche etorria, se tiene un aparcamiento con toki Vale, Falangearen, <risas> egoizaren london Bueno, bueno eh... Eguardión, publico Yepa, yepa, yepa Yepa, yepa Yepa, yepa Yepa, ay. yepa Yepa, yepa, yepa Yepa, Was yepa, yepa Yepa, yepa, yepa. <atención laughs> that, <o> sea? <inaudible> <laughs> Gente jatorra, gente jatorra Bueno, sinda inda contua Martín, sí. quita quita, ¿sí? Martín, que lloren, garay, belzenak <speaks> Martín, que lloren, chococo, garay, belzenak Itzul india. Zer Ez aldak izu. Ez. No da. Azkeneko saioan, itz egin genuen automobil bati iguruz. Gup, inusente, inusente ekarri genuen gaia baino, gero. <laughs> Horrek ekarri ditun ondoriak. Harri mesedez azkeneko saioan, izan genuen... Zer hori, automobil hori. Hemen <totipatik> daukagu automobil erdalduna. En el auto de papa, nos iremos a pasear... Hau, esan beharra dago, hau bikote dinamikoak abeskua <risa> eh... okay. da. Bikote dinamikoak. Zei iruitu? Kotxau. Etzei gustatu. Ez da gustatu. Zei gertatu zan horren ondoren, handik gutxira, miliki iltzera. Miliki, hileginda. Hileginda. Eta ez da urreneko aldiz izan, guk gauza bat, pertsona baten izena bizenak aipatu, eta handi gutxira hiliten dana. Bai. Fragarek zen. Bai. Fragarekin gertatu izan. Bai, baina, a ber, etzen zuzenean eh, aipatu milik. Ez, zuzenean, zuzenean, ez, baina, txita aipatu genuen, eta urrengo, laro gaita ez da bat urtenen buru, han hilzitzaigun, guk bai. aipatu eta gutxira. Luis Fernandez. Ta Luis Fernandez, el kulebra, norkeztu ogoratuko a Luis Fernandez den pasadizduan. Eta, ane jaure giri genion. Ane jaure ane jaure ere bizitzaldatu genion. Haren izena bizena gaipatu genitun, eta loteria tokatu zitzaion. Mm -hmm. bueno, eta, zein, zein izango dugu guain? Zein berde guenekin. Alasne, esaten nahi Alasne, bai baino, bai, bai, amen, arrisko handiak artzen nahi gara, eh? <risa> bai, bai no, emot... ane jaure girena daukaburuan, baino ez txitarena. <risa> em, Emozio fuertiak gustatuko ziztia alasneita. Bale, alasne bueno. nola alasne? etxe Etxeberria. Etxe Esango dut izena bere zearekin? eta ikusiko heu alazneri izte pasatez daion aurrengo bihazteetan Karo, alazneko horoskopoa jentzu Bai, a... bai Baina nik zango nuke beste famatun batuna Bai Ixte. Bueno, eken du musika hau favorez Bai Arantza kiroga, ezen duzik Arantza kirogari zeo zeo, kertatuko zahe, mendik bihazterako tarte honetan Bai Bueno, horru tziko du Alazneri iguel ere, bai, horru tziko du Baina ez da gauza bakarra. Aurreko zai joan Bukaera bukaeran, guatzea publikoari nola eskatu egin nion mesedez e, proposatzeko bukaerako abestia? Bai. bai. Eta, guatzea zeat ez zantzun ze publikoak? Eta, so el... jarri zazun mesedez? Laua da bosta. Laua, laua, laua. laua. Ba bida, e, behinkoagatik, aukera emango godiago publikoari, behak bukaerako abestia aukeratzeko. Bai. Kaletuko digoea zea abestira joten? Eta, ja, ze nahi dezue? Ez, nik ez ez duztenu ekartzen. Zezan dute? Ez. Ke biba Espanya? Ez indugu abesti horrekin bukatu, ta punto. Ez indugu? Mm. Imanolekin itzein dezu, mirari, Imanol erratzarekin itzein dezu. Ez, ez, ez. Keua Espanya da, Manolo Escobarren, Imanol erratzaren, abesti ezagunenetako bat. Bai. Eta ura jarritak utxira, zekeratu da, Imanolek erretiroa. Iragarrido. Eta, diareba du? Bai, baina, guk hori haipatu, baina, zenbat denbora, zenbat denbora da, musika mundu honetan sartuta da bilela. Urtek eta urtek, amarkadak eta markadak, mendeak eta mendeak esan behar, baina hori ja, da. Eta guk justo berri zen aipatu eta txaka, erretiroa, iragarrida. Bale, nosti gehiago. Nola, que posible da. Ez, eee, eh, da. Ba, ez da, kasualidadea dan, edo, kausalitatea dan. <tose> igo manolo erratzaren erratzu. Imanol Erratzaren e, zer hau intzun bitartean? Intzungo dugu zer daukagon gaurko saiorako? Bai, hau sarrera besterik ez da izan da. Orainigain? izango dugu Ekialdebus eta Xabi Alonso euskaldun du ezagun kanpainen berri. Gero Katchondestangora jongo gea eta han izango ditugu Katchondestango errepublikako albiste emankizuna eta Katchondestango seme alabakutunen izendapen. Asteko hontan ere asko kostata erabaki dugu. Leningrad platerako Zuri asko usaten zeitzu un bat, ekarriko dugu berriz Hori, hori, hori, sí. pentsatzen na zen hori Fatsometrua! Kompondi kompon bai, bai, bai Hoso, zine hone txikitu bat bai, bai. guen <laughs> Bueno, izan lehike, izan lehike Ez ez bazterzen aukera hori Makilla preparatuakat bai. Bikaren platerako, ekarriko dugu, bitjor hidalgo Euskeraz, espaino duen, gizasen mea, Hare gehiago Euskeraz, guk baino gehiago, espaino lehatzen duen bat Raro ba da, kai, b bai, bai, bai. Eta bukaerako ba bat zarreko, eh? beste bat jarreko, egu ez dakit imano leratzarena, edo beste batena no, no, Naiko nuke jakin gure publikoak nola hartu duen gaurko eh, menua? Hu? A ber, nola juzko dugu. a ber Zer dio? Komeriantiak! Komeriantiak! Komeriantiak! Komeriantiak! Komeriantiak! Komeriantiak! Zirkua! Zirkua! Zirkua? ¿Cerdá? ¿Cerdá? ¿Circo a... ¿Dale a esa antigua? Es que ola orquesta normal No hay circo y sanda, está No La brinco la en esbada de Uchuak O sea, en su tea, Martín Kichon Chocua Va a que yo Ole, ole, ole, ¿eh? Martín Kichon Chocua Bueno, le tengo... O sea, barcato ¿Siz camisquetarás un Venga, va Martín, ¿siz Automoviliren pasadizo pasadizo, eh, behatu, behatu berdez una <gülüyor> pasadizo, hau, eh, Eske, mai mai aspektikana izait begiratzen, ez dakit za. <gülüyor> Haizu, mirareri, baño, baño, baño. Bai, tabi tuserduten eskuan. Hostia, goizia con tus martir. Por eso betiko esaldi. Eskerrak hau oihartzun irratia dan eta ez oihartzun telebista, bestela. <gülüyor> <gülüyor> bueno, con pasadizo hori dalata oren dela BST, azkeneko saioan e, esan genuen, e, bueno, e, aipatu genitun kotxeak eta huta bestea, ta automobileak hartu ta ibilginen Espainia aldea, Espainia aldean eta e, kontua da horren gaineko kexa bat iritsi zaigula entzule baten partetik. Adios. Entzuleak Adios. audio. Lotxagarria, eskandalagarria eta kutsatzailea iruditu hitzaidan azken saioa. Espania aldera joateko zergatik etzen duten autobusa hartu? Ez aldakizue automobilek askoz gehiago kutsatzen dutela autobusek baino. Ja, baina guk ranrober hartu genuen, eta jende pila, jumean Nik hala ere esan nahi dut, saiatu ginela autobusa hartzen, baina autobusa ez zala guk merezik dugun bezain besteko, bezain beste Euskaldun, nola esan dut? Guk merezi bezain Euskalduna ez autobusa autobusa, eta horregatik bazertu genuen autobusaren kontu hori. Mm -hmm. Izan ere, ekialdeko autobusa hartu genuen, sartu genen denakara, eta zegertatu zen, Ba, hausia jartzen zuen. hori da. Larrieldieta garako mesu bat zegoen, gaztelaniaz ondo, euskeraz, onako mezu hau zeuen, irakurizazun mezua mirari. Larrialdi, elduleku, larrialdi izanez gero, bat, helduleku ge geziren norabidan biratu, bi, ate ereki. Ezan behar daukat, mirarik bista ona daukala, eta irakurri dula jartzen zuen gauza bera. Hordun zein genuen? Deixo. Deitu genuen. Hordun, lehenengo taben, E ekialde busekoekin harremaridan jarrikin tusten, eta jakinara ziren arazo bat zegoela autobusetako mezu horrekin. Entzun meze Bai? Bai, kaixo, e, zure lankide batek pasakizu daia, ez? Bueno, lurralde busetik e, pasanote, bai. Bai, hau, ekialde bus da goron, bai, bai, bai. Kontua, autobusetan, bai. e, ikusi duela kartel bat, euskeraz, e, ez dakit, e, xamar xamardagona, esango nuke gaizki da, hola? A ver, sal. E, Beida, e, jartze du? Larrialdi el Duleku. Larrialdi izanez gero el Duleku geziren norabidean biratu. Bai? Bai. Hemen parentesi bat. Askotan esaten diate ni diktadoren laguna naizela. bai. Ba ez, ez naiz diktadoren laguna. Ni naiz diktadore eta hemen aiko diko dugu diktaketaren froga bat. Harri hurrengo satiamesenez. El Duleku e eh? E, abenola? La bai, frisa, bai, esango izot berriz, kostaita, bai. Asiratik, <risa> eh, bida. Bai. La elduleku. Bai. Gero, jartzeu. La izan ez gero. Bai. Eta gero, eh, bi puntu bezalaude. Aurreneko puntua da. Elduleku geziren norabidean biratu. Esango izot berriz. Elduleku geziren norabidean biratu. Norabidean... Biratu. Bai. Hori da urreneko puntua. Da bigarren, bigarren puntua da atea ireki. Bueno, ori da, ori da ulertu duan bakarra egi jasoteko. Vale. Eta bestea eh gustu utzeu ez? Eh mano, biratu, ez? Eh? Bai, bai, biratu izango no, baño, du. ez dakit. Eh ni larrialdi egoera batean hau irakurtzen azten baldin bainaiz eta ja. hau ulertu arte, ja. ez dakit ba ni gai izango litzaken eh, denbora labur batean atea irekitzeko. Ja. Dictadura. <laughs> Dictadura. <laughs> bueno, Azkenean, adostu genuen bintzat posta elektronikoz bidaliko geniola proposamen bat euskeraz, eta ez katxon dertan eraz. Azkenean, eskerak emantzizkigun, da oain txentzungo dugu, nola emantzizkigun eskerrak? E, vale? Eta, zarbatxe gehiu ikustekaduzu, eta iluditzen mazatxuga eskida gola baitare, eh? ba, bai, eskertuko gure. getuke. Bai? Eta gure, ekialde buseko txibatoak, esan digu, pegatina batzuk jarri dituzela kartelen gainean, guk proposatutako testuarekin. Eta horrein, katzon derztango, meztu hori, euki ordez, daukagula bat, Euskira jatorrean, mirarik irakurriko duen, hoentxe, berda? Larri rialdi, la aldietako... Ez, ez, ez, irakurri <laughs> ondo, ez katzon derzten eras. Larri atea irekitzeko, larrialdian bat geziaren aldera biratu, bi ate ireki. Eta horrela, bizitza pila bat, salbatuko dugu, ekialde guzen, larri erratuzkero. Gure, ¿Sí, ¿sí, gure el buruak lortzen ahí, ¿Vale, eh? la actura le de la televisión ¿Vale? bueno, española no, que está bien Bueno, no está bien, No la nahi ere, mm, arraka hasta eh, ikarra ondoren Es jaquina ikonoke público a Xerdión Pozik dao, publikoa? Eh? Pozik dao. Publikoko bat etorri zaita altxasait eta etorri zaita aldamen nera ez dakit entzundan e, zeatik e, antenatik eta esan dit, Espainia esnearen iragarkia noiz jarriko dugun. Lassai, jarriko dugun, ez gaudea astuta, ez gaude astuta. Eh, eh, jendira beti nola dago eh, bere esegintzi amaldiarekin. Bueno, bueno, bueno, ekialdebus, arrakasta, ikaragarria, kanpaina bukatuta, ze beste kampaina dagoago martxan, laktural esan dezue, horren berri izango dugun, mendik bi astena, eta beste kampaina bat. Bigarren denboraldia hasi ginenetikan martxan daukaguna zein da? Alonso. Xabi Alonso. <laughs> Zenbat aldiz aldatu dugu hemen Manolo Santxisek eztula Xabi Alonso bertan bezala esaten. Zenbat aldiz? Amaika mila milioi aldiz. Bueno. Cuchines. Kasuantan Silvia bueno, Bizarra. Hemen daukago Silvia Bizarra. Kasetari bat Silvia Barba izena duna, euskaldun dela du diogu, abizena Silvia Bizarra izango. <laughs> Eta nahiko modu bizarrean Xabi Alonsoren izena esan du. Entzun mesenez. ...ausencias importantes como la de Char y Alonso y también Xavi Hernández. ¡Ay, Bolden! Como la de Char Alonso. ¡Ay, Bolden! Como la de Char Alonso. ¡Ay, Bolden! Char Alonso. Jesús Marieta José. ¡Oh, posible, Alda! Jesús Marieta José. ¡Oh, posible, Alda! Miquel Márquez de Exilvi aquí, Nietzsche del Laga. Márquez, Toki Gusti, Tandau. <risa> bueno... Gauza bat dala Xabi Hernández eta bestia dala Xabi Alonso Estiela enteatzen Bueno, a ber, eee... Mikil Erziben goak esan bezala Keixau ere bidiratuko dugu Televisión Española Eta noizbait kasu ingo digute Ze... Puk egitesateko Esteu amore emateko asmoik, ezta? Ez, ni beintzen Eta publikoak zer dio Jotake, Jotake Publikoa estare, eh Jotake iragazizarte Jotake, En fin... Ai... Bueno, iestean behin Kaldera, hau, botazte dizez beti. Ze pasao te da, azkeneko bihazte dan kachon dertzen den. Auzkalo. Auzkalo? Jungo gea, a buscarlo. <laughs> Harimeses! Auzkalo. <laughs> Ordu bata eta hogeita 28 minutu dira eta hau Katxonderstango Errepublikako albiste emankizuna da. Politika. rasoiren dibortzioa. Mariano rasoiren hitzalak dibortzio eskaera egin du Madrilgo Auzitegiko bigarren aretoan. Itzalak adiratu duenez, kokoteraino dago Marianoren gezurrez eta adierazpen utxalez. Utxalkerien frogen artean hau aurkeztu du. Turgoten itxedan ehempluanen predikatzea da eskuntzaren printzipioa. Mariano Rasoik Angela Merkeli eskatu dio erreskatea, eta Angela Merkelek itzal Alemaniarra emango diola godiola agindu dio. Hori bai, euneko zortziko interesarekin. Tatatatatatatak. Euskal Herria Pitbull koalizioa eratuta. Oihertzun irratiak esklusiban iragarri bezala, Euskal Herria Pitbull koalizioa eratu da. Koalizioaren helburuak espainolismoa sustatzea eta txakurrararen txakurreraren aitortza ofiziala lortzea izango dira. Euskal Herria Pitbulen, alderdi politiko hauek sartu dira. Alderdi Popularra, UPD, ID, España Bimila eta Ugalde Txoko Falangea. Ona hemen koaliziokideek beren liderra izendatu zuteneko unea, koalizioaren sintonia berriarekin. Bistan denez azkenean, lehioko hauntza bazertu egin dute koalizio... koalio... Ka, koalizio kideek ta, ta, ta, ta, ta. iak, tekete. Te. Bilboko udalaren ekimen arrakastatxua. Bilboko udalak ez parte hartzeko egitasmoa jarri du abian, eta egitasmoak sekulako arrakasta izan du. Izan ere, ez parte hartzeko batzordera, ezta erritarrik joan. Inaki askuna Bilboko alkateak adirazidu, du ahalegin handia egin behar izan dutela, jendeak parte ez hartzeko, baina ahal merezi izan duela presioak presio. Presioaz, hartutako erabagiak, Korapilatxuak izan ohi dira. Eajotak eztu argitu Bilboko Udalaren eredua beste herri batzuetara zabalduko duen. Tatatatatatatak, jak, tekete. Terrorismoaren aurkako borroka, kaetano beloso abeslaria atxilotu Auzitegi Hauzitekin nazionalak kaetano beloso atxilotu du etaren aldeko mezua zabaltzeagatik. Barne ministerioak jakinara duenez hausia da atxiloketa eragin duen abestia. Vamos láz! Eta eta, eta eta eta eta eta Barne ministroak adirazi du, asiratik oso susmagarria iruditu zitzaela abeslariaren izena K eta no ta, ta, ta, ta, ta, ta. jak tekete tiri, tiri, tiri. Kirola Realaren ere berriaren aurkako kritikak Realeko akzio batzarrean Realaren ere serkia izanda ezta da gai nagusia izan ere, Realeko akzio batzuek ez dute begionez ikusi realaren ere berria, helbutanero izeneko abestia. Hona hemen sektore kritikokoen bozera malea. Ba nahi persoanak itze, bate guztaba. Henez, bate regete izalea. Eta buta. Eta gaina gaztelera zizatea nabar. Oh, zekamateo. Ere serki hori kritikatzeaz gain, kritikoek beste bat proposatu dute. Montanier, Kampora, Orain, Ia. Montanier... Kanpora orain ja. orain ja. Ja. top 5ean egonda oihartzungo 40 nagusietan, baina azken bi bera egin du. Tak te Albiste zerutiarrak. Jainkoa eta Jose Landa eztabaidan. Jainkoa eta Jose Landa eztabaida zutsuan murgilduta daude biak eman nahi dutelako oihartzungo eguraldiaren iragarpena. Jainkoak dio, bera dela eguraldiaren arduradun nagusia mundu osoan. Joselandak berriz du oiartzunek izaera berezia duela eta ez dela eguraldia gainerako tokietan bezala eman behar. Estabaidaren sua zenbatekoa izan dan ikusita, nazio batuen erakundeko kasko urdinek bitartekari lanak hartu dituzte eta hirugarren hautagai bat aukeratu dute eguraldia emateko. Onatx autagaia. Azta buru hando, eh? Ba, eusen, Girole, no. Girolez Girole, Girole bueno, eguraldiare bai, blai eta euritia bai, eta bueno, eh? Eztabaidan murgiluta dauden guztiak bat datoz. Hautagaiak ez du behar adinako mailarik ematen. Onaino, Katxonderstango errepublikako albiste emankizuna. Tatatatatata. Jak. Ta, ta, ta. Tekete. Ta, ta, ta, ta, ta. Jesus, melletak, gose. Hau, posible alda. Katxonderstan. Katxonderstan? Katxonderstan, nengah? Hau, zasko Jesus, melletak, gose. Hau, posible alda. <coughs> bueno, bueno, bueno. Ze hame kutjunak? Bai. Eta honen hostian zer dator beti seme eh? edo alaba kutunen izendapena. Uh -huh. Azken hontan gauzak berdan bezala eingo ditugu eta hosieran nominatuak aipatuko ditut eta gero nork irabazi duen uh -huh. saio. Vale. <coughs> Nominatuetako batzuk izan dira eta ez dakit seme alaba edo seme esan edo alaba esan ETBeko atxuak. Izan ere ETBeko atxuak joan ziren Xavier Quintana euskaltzainarekin hitz eta galdera celebre eta Harri-garri hau egintzioten Javier Quintana Jaunari. Harri meso egin zaituzten espesik guantara, nola esatea Euskaraz? Efectibi wonder. Olakoen aurrean eginoes Euskaltzanian platziatu ditugu olako dosa, baina problema da, oieki Euskaltzanian kezin eitura asmat. Ez ut osan nöentzun. Galdera da, nola esaten da Euskaraz, eta Euskaltza Indiako kide batzukan parean, Efectibi wonder? Efectibi wonder. Eta Javier Quintanak serio-serio, bueno, nik uste dut ez dakiz zer euskaltzen dut. Eta nola esaten da Euskeraz Efectibi wonder? Zaguita. Ni lagun batek proposatuit. Bai. bai. Kantaria eta itxua Eztibi wonder. Kantaria eta itxua Euskeraz, kasiano jordut, <laughs> Efectibi kasiano. <laughs> <laughs> zer, nola galitu zeaten? Zur eta lur. Bai. Bai. <laughs> Nominatua bai, baina mm, izendapena ez, ezta? Es. Bigarren nominatua Natxo Bidal Ara, izan da. Soa Lucía, ba, izan ere, eh, atxilok ondoren, se <laughs> <ze> gertatu da. <laughs> Kalderak eta egin dizkiote, da epatu batean. da. Eta beida se xandun Natxo Bidal artista honek. A ber. batuketak eta biderkaketak egiten. Nola jakingo dut ba dirua zuritzen? Ies ani merdo pertsonak, eh. Etakila est batuketa egiten ere. Mangane en equipo ez Ai, ai, ai. ai. Es, Martin? Mangari inek igual ez da. ez da batuketa akizkinik den, baino pilaketako, bai. Bai. Artilaketak ere, bai. Diru pilaketak ere, bai. Etebeko atxuak nominatuta, baino ez dute izen lortu, Nacho Bidalek ere, gauza bera. Iru nominatua zuen laun min bat da. Bai. Bai. Aretsa baletako basurdia. Adios. Bai. Ara, harridura aurpegiz eh, ikusi ditut publikokoak Basurdia. Basurdia. Basurdia. ¡Basurdía! ¡Basurdía! ¡Basurdía! ¡Basurdía! ¡Basurdía! ¡Basurdía! Basur basur basur se, se, se... ¿Harecha basur... hableta con basura en historia cuando apoco días de mesas? Ba, contúa da, igande goizaldían, azalduzela basurdebat, teléfono cabinado atengañían, te y la... ¿Mm? ¿Mm? Eta es Martín Quillo beste bate que santunbezela. <risa> <son risa> <mes> de... <risa> oida, pues oida... ¿Zega usa herrigarrilla, es? Baina right. hone ez dakik zehazki honek katxondeoaren zeha hori betetzen ez, duen ez, ez. Izan ere, mirarik, aztero bezala, irakurriko izkigu mesedez, katxonde seme edo alabakutxun izendatzeko behar dian, bete behar dian, baldintzak. Bat, ez gauza bat egitea. Bi, egindakoak katxondeoz egitea. Eta iru, barrea, eragitea. Basurdeak ez dut uste iru bere ez, ez. hortan betetzen ditunik. Ba, <coughs> baina bestiegea. Uh. Bueno, choca ba. ba, ba, ba, que tan eta tamborsoinoa prest baldin badago gaintzat emango diego oni berrizelako indarra. Aste honetako katxonderstango seme kutuna da. Javier, echanis rojo. No la galitasaten. ¿Ves a que se den? Está Oida, ostegunero. Ba, ba, Gaur ere du. Ba, ba. Maratilla izeneko ba, ba. zutabe bat dauka, ostegunero. Oso gomendagarria. Eta Satiova, ba? sea tío. Begira zer iratsi zuen duela aste bete. Kontua gaia da. Datorren urtean 2013an Espainiako gobernuak disturbioen edo ze kontrako materialetan aurrekontua igo dula mila 100.000.000 dalarago. Hau da, 2000ean euro bat gastatzen dut tokian 2013an ia 18 euro gazatuko dula. Horren arira, Xavier Etxanizrohok holako gauzak san ditu. Guztira, amar milioi euro inbertituko ditu Espainiak, kaskotan, peloterotan, gomazko pilotatan eta borratan. Eta enelagunok, ez alda dagoen guztia denon artean eta inolako diskriminaziorik gabe banatzea aurrekontu sozial baten ezaugarririk den Ba, hori sebera egingo dute, dagoena denon artean banatu. Hiritarrok ez dugu zertan kezkatu, denon egongo da, beraz lasai, nork bere borra zartakoa jasoko du. Nork bere gomazko pilotaka da. Deskuidoan, adeitasunez eta maitasunez eskenea. Ni irrikan nago, nirea noiz jasoko. Leno euro bat dagontokian, oain emezortzi. Leno hostia bat jasotzeko aukeratzen aukerazeneukantokian, oain emezortzi. Zer irutze zaizu hori? Ondo. Ondo irutze zaizu, eh? Karo, katsion deoz hartu berdialako, gauzak Pero... ere. Eh? Nik ez dakit eh, publikoak nola arde zaken edo nola hartuko duen kontu hau? Mezka, hakuen. Adios! Adios! Ahora, así, ya, uuuh, jaduzen Es que así, 2 milita da, es uuuh Contuz, contuz, maia las piñas harto Bye, bye Adiós Hurtziri buruan eman diote, baina, bueno, total, esto irabiltzen parte hori Eta zuri... Marte? Eh, contuz, contuz, contuz, ostras, Marte? Haizue, hau, eh, lasaitzeko, igual, lehenengo platererea pasako gara? Bai, bai Eta, eta, elduko diogo beste ja, gai bati, bale? Ojen ez dakito, ez dakita, erlasaitze dagoen dana E, me sortzi aukera gehiago, eh, kontuzzi bilibarko dugu Sarto, sarto, sintonia Martín, lehenengo platera Eztu zudu inoiz probatu España esnea? Ah, ostras! Esa es la leche que mamamos y... ESPAÑA! Mariano Rasoik goizero goizero hartzen duen esnea! Esa, es la, leche Esa es la leche que tenemos! ESPAÑA! Juan Carlos Borgoikoak bere iztripuetatik suspertzeko hartzen duen esnea! Esa es la leche que tenemos! Es leche que tenemos. ESPAÑA! i iglesiasiasen aitaren espermatozoideak spermatozoideak berriz ere marchaan jarri zituen esnea Esas es la le que tenemos Esas es la leche que tenemos. España, atiragagatik has si eta encerrol del gadilloora iristen den esnea Esas es la le que, Esa es que tenemos España, Mala lexean jartzeko energia ematen dizun esnea. Espainia, franco berrepistuko balitz, Espainia esnea erango luke. Ezaz es la letxe que tenemos, ezaz es la letxe que tenemos. Laster, zure herrian. Ezaz es la letxe que mamamosi, sí. ezaz es la letxe que tenemos, ezaz es la letxe que tenemos. Ba, horche, Espainia esne. Ba horche, es, ez iragarri, ez nolako uste, erantzuna azkar iritsiko zannik, baino esan nun aurreko saioan, Gatzondertzango piropoleiak eta bukatzea dagoela eta Asteontako zai joan emango genitula emaitzak Atzeratu egin dugu, pertsona importante baten mezuan zai geundelako Ez nun uste, iritsiko zanik, baina justu hemen Espainia esnearen iragarkia entute nahi ginen bitartean Iritsi da telegrama Ba, dira telegramak Telegrama, bai, bai, bai, eski hemen jendia oso baiz. moderna baita. Esango izuet, zein telegramadan bai ez? Juan Carlos izen hau? eta alkatia? ez ez ez ez ez da donostikoa alkatia da hori baino pertsona importanteagoa askoz importanteagoa da espaina esnearen gerentea ah, bai, Por bueno. eta cierto, buru gaur, gainen beti oroa darama. gaur ogeita amazaz piurte? oi seba babi da gaur etzun beste gauzaik izango eta oen ez ez ez ez joan Carlosena bi aztera ona etortzeko konbida penolut eman genion eh, konbidatu genun eta oaintxe bertan mirarik irakurriko digu haunek iratzitako O Ope, Operaziotik recuperatuko data dena, ez astentola operazio. eman baldin baduta ta iruitzen zaite baieskoa emandula. Ba, urtzik musika kendu arte, ni vale, vale, ba, esango oh. joko urtziri, e, kentzeko edo bestela pilotakada bat soberan daukagunez igual. Baiesertik calma. Ba. Orduan holako gogoik ematen ta punto. Bueno. Holako eh, agresibitaterik, eh? badakazu irakurtzen mesedez Juan Carlosek, Juan Karlagunontzat ejatzi duen mm, telegrama. Mila esker, oi irratira gonbidatza stop. Oso gustura joango naiz zuekin egotera, stop. Esaio zuhurtziri bizarra mozteko eta mirariri takoiak jazteko, stop. Irrikitanago zuekin egoteko, stop. Egi esateko ez daukat beste zereginik konstituzioren egunean, stop. Espainia esnearen litro bat kolpe baino hobeak zarete, stop. Biba zuek eta gora errepublika, Stop. Ze campe... Ze campechanoa, eta graciosua nahi izen eh? Stop, eta gor. Ordun Kontua da, erregea emendik bihaztena aurri hartzun irratira aturriko gala Martinkichoren txokora! Da, ze emozionantea izangoan, ez? Ni jai hartuko, bai. bueno, ez? Bai... Goso hando, da no jai hartuko Eta... eta gu... Balak izuz, Ze... Ignua, eh? Bai... Hori da, lehengon esan izan beztenla, ez? Eh, tenis txapelketa batean, jarri zuten Espaineren ereserki faltsua, ez da? Bueno, bueno, bueno, bueno. Ba, erregea etorrikoa, baina errega etorri aurretik, beste gauzo batekin jarraitu berko dugu, ez da? Aper. Bai. bai? Ah, dios! Bi Dio. metrokoa, hemen daukago, metro bat zabal, bi metro luze, hemen daukago, konpondu berri da, zecho metroa! Hombre! Zerbarako, exe mariola sagaz, di? Bai, bai! Ega, eh? entzunk Martín Quilloren, Fatxometroa. Fatxometroa, Aurreko azkeneko Fatxometroko sekziootan abestitxo bat jarri dizuet, zuek jakiteko zeintzan Fatxometroko protagonista. Gaur esaldi bat botako dizuet. Aber, entzun ondoo, esaldi onen egilea delako Fatxometroko protagonista. Estu, euskeraz da, eh. Pues ah, bueno, euskeraz eh. ez estaki ba. Estu izarrak egun leku berea, udaberiz ez erleak baratzeko lorea? Perdimeniket eh? utemaz. Berriz izut. ez izango izutu. Estu izarrak egun leku berea, udaberiz ez erleak baratzeko lorea? Ez? Es. Bueno, eh, antun, eh best, bigarren esaldi bat esango dizuet, hasmatzen eh, duzuen zein da? Adirazo nahien, argi eta garbi, nere sentimenduak, dama eder bati: eskoñarra eleziones, eskoñarra hispaniak, eskoñarra libertoak, eskoñarra ekonomiak, eskoñarra pensionuak, eskoñarra empresariak, eskoñarra esta eskoñarra, ene maite tsonzoles. Tsonzoles, zapatero ez dugu? Es coñarra, <risa> es coñoa. Es coñarra, es coñarra empresaria que eska es Felipe Prinzea. Ez? Ba da kisoe zainden fatometroko gaurko protagonista. Es. Alfonso Usia Jauna. <risa> Hombre. izan ere Alfonso Usiak kritikatzeko senatuan, Espainiako senatuan espainiola Ez besteko hizkuntzak erabiltzen hasiko ziala, intzun artikulu bat euskeraz edo beak gustatzen euskeraz izango zala eta olako gauzez betezun artikulua hizo. Por cierto, eh familia da. Ohenche zango hizoetan. Bai, está. Peñajango hizo e, artikulo goangarri hartan beste pasarte bat ere idatzi zu. Maitagar dabil kantari, tinko urrezko uztaila, pinpili pauzen ehistari. Zapatero Joseba Kollobika pinpili pauzen en maite zontzoles. Son soles de agatik. ¿Vaña? No, no, no, no. ¿No? ¿No? ¿No? La razón. No. Atusun, la razón Nos gusta España. ¿Va? <risa> ¿Jarrico bai, eh, de ago meses? Eh, ¿Sartuko hito datu auek fachómetro a mes? ¿Ya voy a ser artita ya alertu koda, usted. ¿Nik usted? ¿Gaur? ¿Vai? Funciona toko auek la fachómetro. Ah, ¿Vai? ¿Ezan ere fachómetro en el burro? ¿Hatorrizko? Da jaquitea. ¿Vai? ¿Nik usted es dolor tú? ¿Zen Datu biografiko batzuk eta zuk leno aipatu dezu utzi. Bai, eh? Milans del Bosch, 81 bateko, otsailaren hogeita ean estatu kolpea ematen saiatu zen generalaren Ijobala. da. Zai urte hasizun? No no. Beak eztu. Bai. datorri. Beda, gero beste datu kurioso bat. Suzenbide ikasketak egin zitun ta soldadutzaien ondoren informazio zientziak aurka kazetaritza ikasten hasizian, baina hasita gutxira utzi eginzun. Eta bere biografian ezta aurkitu inoiz bukatu otezun, ez? Alfonso, zia. Sí. Hainbat edabidetan zutabeak edatzi ditu, eta tertulianu, edo tertuliante izan da, ABC-n, Onda Telezinkon, eta azkenaldian Larrazonen eta Kopen, David. Ah, bitu, Dai. ondo. Kipitxapanda hola, <laughs> da <laughs> o, xaloa, ez dut uste, David. Xaloa, telebizta, no? Liburu ugari idatzi ditu, eta mirarik irakurriko izkio mesedez, liburu batzun izenburuak buruak. Dauzka dozenak eta da, dozenak ari, liburu. Iratzi, eh, irakurri mesedetan dauden bezala gaztelaniaz? Eee... Data esango bet. Es es es, esan eh, bueno. izenburua besteik Golfos, gafes i gorrones. Uh -huh. Manual del ecologista Coñazo. Coñab... Se maglia, se maglia. Nobel sariia ira basiotezun jartze aldu hor? Ez. Ez to jartzen ez to jartan. Eh, coñones del Reino de España. Nola, nola. Coñones. Coñones del Reino, del de, Reino España. de España. Ze eh. interesgarria liburu. Bai, jarraituko et. Bai, bai, bueno, beste bat, eh, un Taliban en, en la Jaralera. Serda hoye. Jaralera. Un Ajá. talibán en la jaralera, se interésgarría ¿Mm? O enchibertanjo conais, libura de hostia? Mamá, que eh, mamá se quiere morir y no hay manera Mamá se quiere morir y no hay manera Se libura interésgarría, orire Vaya, voy a un renguá Vaya, lotura de boca, aña Vaya, sin ti, vi tomo Vaya, vi tomo en cosito, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Milagro, se ha muerto, mamá <laughs> Milagros Se ha se ha Ezan zure onbenez izango, ez da? Ez, ez dela neogatuko non? Ai... Bueno, eta gero gainera, jende asko ez da Real Madrileko presidente izateko hautagaia ere izan zen <risa> eta, galdo, intzitu nauteskuntak Ramon Mendozaren aurren. Datu hoiek ere sartuko ditu, baina da, sartu... Datu, datuak meseraz, hori da? Bueno, datu biografico horietaz aparte, Usia, Alfonso Usia jauna, Ezaguna izan da, polemika askoren zidimularen erdian egon dalako. Adibidez, beida zesaten duen gure launa ari buruz, erregea ari buruz. Saltxagustetako, perrexila? Mm, bai, bai, ondo da ez Estakit Carlos Arginanok, bai, mene batean digun hori izateko. Bai, ah, ez dakit esaldi batzuk patentatu da omen dauzkat da... Bai, ah, bai, Zerzegu. Zerzegu. Zerzegu. Zerzegu. riko, riko, riko, <laughs> eta perrexila, estakit patentatuta da daugan. Ba, beida, Afonso Usiak, erregea ari buruz esaten duen. Erregia defendatzea delituaren pareko bihurtu dute. Erregia defendatzea, ez Ematen du erregea defendatzea gatik, fatxak edo emagalduak garela, edo aitzuluetan bizi garela. Hori, oh, erregea defendatzen dugunok. <risa> Don Juan Carlos, Espainiako historiaren errege handienetakoa eta onuragarrienetakoa da. Eta gero, bukatzeko dio. Ez dut emozio monarkikorik koroaren defentsa egiteko. Pragmatismoa da, soil-soilik. Paldak izo ezein dian putasemeak, Alfonso Usiaren zat, Zehintzu, euskaldunak? Mm, Kataranak. Ez, bueno, agian, bai, baino, oso ezaguna gizan zan, dela behatzi urte idatztako artikulu bat, soziedad alkoholika eta sutagar musika paudeen. Ah, bai! Begira bai, zertzien, bai musika talde horietakoak, sutagar eta soziedad alkoholikoakoak, bai, eurek kontratatzen zituztenak, putaseme batasun zirela, santzun. Ah, bai, ai. Sartuko ditugu datu horiek mesenaz? Eh, baize, uste dira... Ya... <risa> A ber, ez teakabiten... Baldak izue, zergatik utzi zuen ABC egunkarian, eta zergatik asisten larra zonen idazten. Ni bai. Baso datagatik. Ni bai, El Luis cerdo. Mariansson! Ez, ez, ez, ez, eh? elzerdo basko horren gatik. Elzerdo basko? Elzerdo basko izan zan txerri euskalduna na, ozta egin duenla itzu liberko liztateken. Guk iten dugu men txerri eguna? Bai, bai, igual bea gombiatu beharko zen euketan. <risa> sí, Baina bai, euskeraz la... babak <risa> egin, bueno, euskera baino kachondo esten dira da. Eh? Bueno, el zerdo basko artikuloa etzioten utzi argiteratzen abezen. Eta, ordun beak hanka egintzun abezetik, eta juntzan larrazonera. razónera. Ze gaizun el zerdo basko artikulo horrek? Euskal txerri eiburuzko arautegia kritikatzen zuen, eta zerdo txerri, deitzez dion, Eugenio Etxebeste Beste Antsoni. Abezek, etzun hori arkiteratu nahi izan eta hortun beak huautzi, eta la razoneak ontzen. Por zerto, ze lelok politia duen, eh, Martin? Uh -huh. La razonek? Bai, bai, la razonek, arrazoiak esan nahi ez zu, ez da? Bai, se, zein da lelua? Ez da, ki zein lelua? Mm, Nos gusta España. Itza? Ah, bale, hori da. Bueno, eh, España esnearen kampañaren. Bai, bai. <laughs> Bueno, gero beste gauza asko ere esan ditu, adibidez preso eiburuz esan zuen. Basagoitik esan zuen bost asola zitzaizki hola presoak, zitzai presoak nik bat egiten dut basagoitirekin. Gero, Espainiako justizia ere kritikatzen du, kartzelan sartzen ditugu olioak lapurtzen dituztenak eta libre utzi kriminal-terroristak. En fin... Ikusten da, ezkerra bertzelein eragina ze hori, galeko eiburuz itzegitean edo... Gas? Ezeko zen. Gero, beida, ze planteatzen duen reala suspertzeko. Hala? Gure soldatuak Afganistanen eta Libanon ditugu, baina benetan gipuzkoan behar ditugu. Klaro, aiekegarri behar ditugu, reala suspertzeko. <laughs> ez? Ara, eta gero behi da beste gauza bat oso selle berria. Bukatzen nahi geha mirari, lasai, hainak eh? itzutzen nahi zehala. <laughs> Bez, gaur bitu. Fatxometron nahiko gorritzen nahi da baita, eh? baina ez dakitua. Behida, Palestinako egoerari buruz azken artikuluan bidazia atzion. esango luke. Frantziarentzat eta alemaniarentzat helburua elburua jamaseko palestinarrei askatasuna ematea da. Beticoa, Europa, puta andi ori Erórico da, unchía. Unchía. un txia Un txia? Es serrubleto al Es Publico a culo erto al de eso, ¿verdad? A ver Un txiac Un txiac Un txiac Un txiac Tauain conejoak Conejo, ¿qué va? Pishkate, galuta, la, acerta, ori, Europa, puta andi ori Erórico da, un txia? ¿Verdad, sal de su, ser, es. es Bueno, veida Eh, nik uste daiko kargatuta dagoela fatxometroa jarriko dugu fatxometroa emaitza eta nik uste gaur, baietz, lortuko eula A ver, a ver. La sai, la sai. Basurdeatzartuta batxo betroan zer da? No, baino zer da. Tobelik zein za entortzeko? Oztu luri. Seite u faciametroan, basurde bat exartuta. Horratik etzera ingen arte? Eztik ni zer da pa. La sai, la sai, jendea mesedes, la sai. La bai, su basurdeatzartuta, no sei zo. Katu posvla señoe. Bueno. Bai, Tzak, nori deitzeza hilo basurde bat aurkitzea ez duen fatxometroan sartuta? Bat bat bira? Zeguitu daltzan jeta, behitxu behitzakin Asterixi? Zuru huren telefona balakazdu egor? <gül> bai, <kat. gül> ni balakazdu Deitu joztu, mezez, daz egiztu basurdeak egin zin, bera? Baina nola, azaludat, emaitze egeztu eman basurde bat da horren emaitza? Ez dakit, nik uste gaurkoan ondo funtzionatuko zuela, baina es. gaur ere ez Eta mekanikoa ezan? Bueno, e, lasaitu jendea, mezez, bakoitza bere tokina, mezez, basurde Lasai lasai lazai. Tuztu honekin ustezu posible dela. Ai, nolak e posible da. Zuzmarieta gause, posible alda. No izpait funtzionatuko aldo fatxometronek. Ez zinezko da. Oi, ez zinezko da, talpunik bueno, da saiatzea. Eh, fatxometronen sektioari berbezalako amaien emateko. Berrezkuratun nahi det Alfonso Usiak, Euskeraz Edo, idatztitako pasarte bat. Huebuak harikulo, huebuak kolumnak, huebuak zapatero gobernuak, Peio Josepe Tabernandala Boga boga marinela maitetxu mia ume eder bat agur jaunak guitarra euskaldunak zagarraren punta atletik aurrera bueno. senatoriak pinganoak txiki haundi gilipoiak agur! Haundi gilipoiak agur! Bigaren platera Bai Meserez mm. Martín, bigarren platera. Bueno, bueno, leno espainolatzen duena. Bai, es, euskaraz espainolatzen duen. Izan ere, saio honetan serillo edo chantsetan askotan espainolatu egiten dago, da? Ba, Gustatu edo ez? Bai, edo agontatu nola espainolatzen zuten. Hori da. Ta euskaraz, espainioleatzen duen beste inore zautze aldez du. Es... Ez. Ba, guk ezautze du, bitjor hidalgo. Guk baino gehiago espainoleatzen duena, euskaraz. Ez dutzen dut hau. Bai? Bueno... Zein presillo? Eh? Beha baino bere semia ezagutu duen. Ah? Bueno, bueno, bueno, semia, eh! Ba, eh, claro, semia. telefonoren beste aldean daukago. Eguer dion, bitjor. Ba, eguer dion, eh, Martín. Bitjor daukago... Telefonoaren beste aldean eta bitxorrek lorpen handi bat izan du. Karneta eta pasaportea ateratzeko tramite guztiak euskeraz egitea lortu du. Hori egia da ezta? Dikor? bueno Guzti guztiak egoen ez e, nik uste diate e, txanda eskatzeko, internet ez eta eskatu beharra zehok txanda, eta m, azken boladan ez naukartu, eharik hortan, baino oen ere hori ba, españolet bakarrik zehok, eta etzeok e, aukereik euskeraz egiteko txanda eskatziaren e, tramitea. Eta gero nik uste, bertara jun ere ez tala erresa e, euskeraz hartatua izatea, edo euskeraz e, hartzea e, poliziek, eh ni bintzat e, gezi tratatu leinuten ni eh aurreneko aldian eta e, kaleratuininutean ni eta buliaka eta mehatzuka eta eabar Ezte este ez ez este causa eh eresta eh hori lortzea eta hortarako eh i bintzat ire pasaporte eta karneta berritzeko tramite hori egiteko bi aldiz eh junntzan e, zehara, ezta? Da? Bueno, bai, eh leno izate zituan esaten genioan Gobernuz Ibilia, orain eztekit beste eitzen badaukan, da, baina bai, orain delegaritza izango dek de, edo e, e, bueno, e, bulego bat edo, bai, bai. administrazioa. Haurrena bai, ik lortu guan e, zita, esan bezala internetez eta gaztelainiaz, bai, bai. eta junintzan, karneta eta pasaporta berritzeko e, asmotan, eta tramite guztiak euskeraz egiteko intentzioarekin, ezta? Bai, e, ala, alainian, eta, bueno, asiratik, eileatze izin orduko, polizia bat daukakatean, eta poliziai nik euskeraz egin nion, nola e, pasaportea eta karneta atera nahi nituen, eta polizia hau ja... E, ezagutzen e, nian eta beak ni ezagutzen inoan ze sei aurretik ere izan genean besteko dirabira bat euskera zegitagatik eta orduan ere salaketa jarri eta orain e, beak e, etziguan e, euskera ze kasuik egin baina beak e, barrena sartu ninuan eta barrenen konponduko sidiatela e, euskera ze ginez gero eskaera eta beak bideratzen ninuan e, e, barrena besterik gabe eta nian txandan zeon beste polizi batekin baina barre, barruan Ez duan, Lortu? Eh, gero pasaportea eta karneta ateratzea ez, ze pasaportea atera behar nun emakumeak e, euskera ze egin ziaken, e, nik euskera zegin nioan eta behar bintzatu lertu zian, baino e, nun bait pasaportea atera aurretik e, karne eta atera beharra zeok, eta hor dung karne eta ateratzea bideatun inutenen, e, angoak ez zian indik eren nahi, e, nik euskera ze egitea, berdien zitsa egin txia, ulertzea edo ez du eurertzea, e, espainola derri gortu txiaken, eta nik erabakitan ean e, euskera duakarri egin gonula, eta bueno, oso egoera kurioso gertatzea dituz, e, i lazai lasai baldin baua, ire eskubidea defendazen besterik gabe eta patxaraz egite ginez Beraiek ateratzen ditu bere honetik eta beraiek gasteetzuke buleaka eta eta espainolez egin berdala derrigorrez eta ateratzen taeziek ba oraindik ere frankismo garaiko e, indargogoak eta eta bueno e, buleaka eta golpe kasteko gogoak ni ez dituntean jo eta ezer baino mea ez dutak baina i portxa induten handik ezta bai bai bai eta indarrez eta bueno hiru poliziek e, aterata eta eta zen indarrez ezen edet, e, behartuta e, jogabe, gabe eta horlako e, zeari baino e, eskandalo handi bat e, izan da Ja bueno, e, Soiri, eh, soilik, le hori euskeraz nahi uala esateagatik es, ni euskera zaren ditzelako besterikabe, zenean jaite bai, bai. ni joabe joabe, ni hautzagun eta bueno pasaportea atera naidetz eta orrela ta beak esaten zientziakne ez ez ninura ulertzen eta orren nik euskeras esatenean bai ez pasaportea atera naiduna berri gorputa zinen joabe joabe ta gainera beak esaten zitenenen iterri gordetanol espanioz egitera lasaia saltzen ioan ez ez ez konstituziak ez naguela hortara derri gordzen derri gorden gaituela danok espaniola ezagutzea eta nikoson ulertzeniola berari esaten zuen guztia baina jo eraberen e, derrigortzen ditula beraiek e, guri zerbitza euskaraz e, ematera edo guk e, aukeratzen dugu niuntzan eta nik euskera aukeratua nuela eta nik nuela arrazoia eta eta beraiek bere honetik aterata eta zean, kontu edek e, hain dek nun handik etxea betsi labetera edo E, bigarren aldiz eh eginien eskaera eh beraiek e, sekulako solaketak eginda eta bai eh Madrilekoak bai bitori gol pizkate bideratzeko e, i aterain duten handik e, indarrez bai, joga bete bar bai, baino e, indarrez eta ikerabakiguan momentu hartan e, hori ahalik eta toki gehienetan salatzea bai, batetik bai, erreklamazioak jarrita hainbat tokitan polizia etxean bertan Gasteizko bai, espainako e, erreskaritzen eta berdan bai, bai, bai, bai, bai? ne, ne, nekeondirik gabe esne diet osoko zerxasak gaur egun bai, internetale egin, etxetik egiten hori dena, eta momentu batean egiten ik salake, bon, nik bintzat salaketa bat eginean, eta kopia bidea linizkioan, ba, arartekoari hemen, Madrileko artekoari, Espainiako gobernuari, e, e, komisaldegira bertara, e, gobernu zibilera, e, gazteiza delega, gobernu delegaziora, en fin, e, e, beatokira, elebidera gobernura, alde guztietara eta horrek bere eragine izan zian, ze erantzuna jasonizkian eguztien gandik eta guztiek e, aitortu ziatean, nik e, nuela eskubidea hori usketa egiteko, eta orduen bigarren aldiz e, area joan hitzenean, tratatu ninuten errege bat bezala, E, txandarik etxuin beharrik e, izan gabe, zuzenean e, sartu eta mesedez etorri honea, poliziak denak euskeraz, e, e, poliziak edo funtzionariak mm -hmm. edo e, zeak, eta denak agurtzen, denak eskoa ematen, en fin, e, ez sinisteko goza batzen, e, etxe hortan bertan atxilotua ere egon inoan asfaldi baten, eta en fin, e, e, e, gauza kuriosa gertut zitu behi belsetik churira, ez? Bai. E, tinko ehotegatik eta eta ire eskubideak defendatzagatik. Eh, ekarri nei dieten ona, eh, ik kasotako erantzunetako e, eztabaidan legala, ez? Uh -huh. Zeantza denez batzuk nabarmentzin zitean Espainiar guztiek gaztelania ezagutzeko beharra eta erabiltzeko eskubidea dutela. Uh -huh. Eta hori, e, ik e, interneten salatu bezala, bai. negrita zazpi marratuta eta bai, ba. bai, bai. Baina horrik nolabait estik ukatzen Administrazio baten aurrean, euskeraz eiteko aukera eta eskubidea. Eskubide, eskubide guztia eta beraieke aitortzen ditek bai, bai konstituzioan e, bertan, baina gero e, eskubidea ematen ziotek gure bueno, EAM entzate euskal autonomia arkidegoan e, e, esta, autonomia estatutuaren barrian eta euskeraz egearen barruan, E, administrazio guztiak, e, seigarren artikuluaren bigarren puntua uste diat edala, Administrazio guztiak zeudek derri gortuta, ez bakarrik e, Euskal Autonomia Arkidegokoa, baizik eta baita ere estatukoak, hemen e, biztanleak erritara, erritara gaukeratzen duen izkuntzan hartatzera. Eta beraik zeudek derri hortara, orain dela, hogeita margurtitzik. Este hauza hori betetzen da edo ez Eta kontu edek nik ez gehala gu jartzen hori eskatzen edo ez tigula ematen goga hondirik, guardia zibilatopatzen degunean bidean, ba euskeraz egiteko edo beldurra sko izan dugula eta, eta, bueno, giroa ere ez teko orain arte behintzat, hain erresia izan ortarako, baina bade garaia gure txeket, eskubidea edo gure, gure nahia e, lekuo itan ere, ez eskatzen edo defendatzen hasiko besterik abesua, besua abe, eta inongo buliarik... E... Gabe eta ikiruitzen igual ire kasuen bidez e, badaola eh sustatzia ola kokasuen bidez badagola sustatzia ba jendeak benetan alako e, muturreko egoeratara eraman gabe ere, badagola administraziorekin euskera segitea, eta ez da gola zertan eskubi da kalde batea gutzi. Daibaren, nik, nik uste garbi, guk e, nahi baldin badau, e, geurea izkuntzan egin, hasi e, dugula intsumizuak izaten e, hortan. Ezin de guk, segi e, franko hil eta hoendiko oitamagos urte, urtera espainola e, ez egiten, besteak egularzen ez duen guztian. Badite gara ebere ikasteko, gukik asiginien espainola bere garaien, ba, badite kiu urte batzuk euskera ikasteko eta ordan niko ez dietez begu lamoreman eta suave suave guk gurean segi behar dugula eskubide guztia dugulako eta e, gainera onurak ekarriko dizkigulako guretzako eta gu bizia modu duin batean edo modu digno batean euskaldun bezala duela 60 urte baino gehiago hmm. Alabamako herri txiki batean Rosa Parks izeneko emakumezko beltz batek uko eginzioan lege batetzeari, eta ez zioan eserlekoa gizonezko zuri bati e, utzi. Mm -hmm. Horrek sortu zin mogimendua e, Amerikako estatu batuetako beltzen aldekoa eta bar, eta lortu zitean legezko e, berdintasuna. Mm -hmm. Nik ona ekarri nahi Rosa Parksek eseranako e, esaldi bat. Mm -hmm. e, Rosa Parkek ez utzi eserlekoa zuriari ez nekatuta golako. Baizik eta eta bere biografian hala ahok jasota, hainbeste aldiz amore emateaz nekatuta zeolako. Noiz eongo gaituk Euskaldunak hainbeste aldiz amore emateaz nekatuta? Bueno, ez tek derri ere denok egitea, e, e, beti nahikoarek batzuk hausartzearekin, eta ez nik ere e, badia eta din batean, e, badizkaz berroi tamasei urte, eta ez tek berdina emestortzi urtekin orlako jarrera bat egitea, deneretako lasaia guadek edo erresia guadek gaur egun hori egitea. Bueno, nahikoa batzuk astearekin eta hori zabaltzearekin, engan ere, e, bueno, gero ta erresagoa izateko, es esaten diat nik lehenengo iskamilea izan eta gero bigarrenean ez takik nola tratatu leinuten, ze ondo tratatu leinuten, e, nun eta eta zibilean edo gobernu delegaritzan eta leno buliaka eta eta mehatxuka ibili polizia berberak norbaitik eskatu zian beraiei e, ondo tratatzeko ni eta ondo tratatu leinutean eta bueno, ez zuen izan e, e, sekulako kontu bat, baino geroztik etortzen direnei kontu bizka bategin ebiliko ditu. Horik nahi nian, eh, bizkairako tebaldin batek, bueno, pentsa beingo ditu, pentsat depulena hasi aurretik, ba zeikitek, atzetik gero norbaie kontu eskatuko dizkiela, ez? Horik galdetu nahi nian, eh, nahi nian. E, geirostik, eh, ik hori lortu eh, 2011 kaka dirailean, urte bete eta hiru hilabete, uh -huh. e, Babakik beste norbaitek horlako egoerarik izan dunan, ezker ba, gertatudan, bai, e, basiekiat lagun batek e, hemen Donostin ere antzeko egoera bate bizizendu zianek geroztik eta bidaliziaken e, bueno berak jarritako salaketa, berak ere salaketa jarri behar izan zian, baina askoz ere leunagoa izanuen, esan, etzian e, iskanbilak izan bakarriken bakar, arazoak euskera zehartatu izateko eta salatu egin zian eta gero berriro berak ere lortu zian euskera zehartatu izatea eta ordan, bueno, hori ba, bazekiat nire tener lagun era eta eta ezik nere oiartzunez o kontuen oiartzunez, baina berak ere horlaintzian eta izkera norla iongin, eztea. Ba bueno, pizkenak pizkenak gauza horiek e, e, iñein berdiela eta lotsari gabe eta haien gero eta errasago izango dek, ez. Norabait etaren violentzia ere bukatuta edo e, gero eta errasago izango dek horlako e, borroka ezikiat non lezan sibiletan edo edo e, sartzea, ez? Mm -hmm. Gaitzak eri bot botako diat bitor bueno. baten batek esan zidak. Eta hori dana Espainiako karneta lortzeko? Bai, bai, e, hola, nehi de, e, de Grazia Agentziaken e, zean, baina eh, oendik eh, nik eztiak erabakibintzat, karnetik ez eh, erabiltzea eta pasaportelik ez erabiltzea, eta behartu ikien gaitizte eh, eh, gu kolonia bezala gauzkatek, eta orduen, eh, behartu ikien gaitizte karnet hartzea, beste erabakilek ez hartzea, eh? bueno, nik eh, erabakilek hartzea, ba, segurazkoik ere karneta izango dukan bezala, edo gehienok pasaportea dugun bezala, eta beste insumizio mota bat izango dekori eh itzengo di hau eh hortaz oatzen oraingoz eh hizkuntzaren eh, iz, eh, kontuan insumisioa eta bestea ere bueno haideke eh, bideratzen Kataluniako eh, bazirudik independentziaren kontua edo beintzat erreferendunaren eh, kontua aurre adijola hemen ere bultzatu beharko genik horrelako zehazer erreferendunarena eh, beintzat eta eta euskaldun hori edo euskalerri tarroi hitza eh, ematearenak gure etorkizunaren gainean eta hor sartuko dek borroka berria eta arrazi guztia ditek esne dira baina eh, eh, oso kurioso da nola Eurak, eh eurakin diguten gauza batean ere egin leieken eh ziri bat eta eta eskatu gure eskubidea, gure hizkuntz eskubideak, gerrrespetatzea. Ez, ez nik Espania errespetatu nahi datelako Espania gu errespetatzen ez dagiteuenean. Baina bueno, e, nik, e... Esta, esta kontua e, e, lege bat ez betetzea beseke ta lege bat betearaztea. Bai, kasutan beste bai, bai, bai, e, dagoen bat eta eta 30 urte eta gero betetzen eztana, bagian gu ere ausartu ez galako gehiegi e, e, eta urertzen diet, ez, ez ausartzea. E, nik ezagututi da polizia ber e, frankismo garaian eta eta bildurra emateko modu hauen eta geroztik ere, bai, eh, bazeki hau. Orduan, e, baina baino bueno, ba, momentu hortan eh e, burutala hori harrika hori izanie ne buruan eta aterawen eta, eta eta ni osola sai oso pozik eta pozik nereburarekin ausartu nitzelako hori egiten eta E, duintasun askorekin lortunelako eh hori eta han bulean egon ziren polizia guztien gainetik e, gainetik pasatzen zitela konola eh duintasunez edo dignitatez bere gainetik ez eta hori eh e, inola ere ordaintzerik edo inola ere ordezkatzerik ez eh sekularako plazerradek beraiek ikustea bere honetik aterata eta i e, lasai lasai jakini garrazioa daukekala e, inor behartu gabe eta etxeak eh pakean horlako e, goza batean Biltzez. Bueno, bitxor, bukatu saiko denbora, Guretzat e eh, plazer handia izandek euskaldun duin patxadatsu eta arro batekin hitze egitea bueno, eta bat baino gehiago baga, bat -bat ez, he, Ba, gehiago ba, ba gaude, ez? Ba asko gaitzuk nikuste e, hortan gaudenak eta. Bai, <hazitzen> eta hemen saiatuko e, gaituk beti ere hauei, holakoei txoko bat egiten. <hazitzen> Mila esker, Bichor. Ba, eskerri asko zuei harreta e, hartzeagatik eta kasu gileagatik. Da aurren arte. Bueno... ¡Va, El carro es que está entzundado ¡Va ahí! ¡Masté! ¡Intersgarriadas! ¿Oso? ¡Ser dió ¡A ver públicoak ser dió! ¡Orduan! ¡Lanig espadao! ¡Es, es, es! ¡Horí está públicoak dióna! ¡Ah, es dió y públicoak dióna! ¿Es? ¿Hoguita malo? ¡Ah, vale, vale, vale, vale, vale! Na ¡Nas tuina, isparcato! ¡Ay, ay, ay! ¡Euskara le rían, Euskara! ¡Horí dan, matando públicoak! Le guío en esa artudula, Jarrera está. ¿Ah, eh? Bueno, postre ya, Jungogea. Venga, gozen. Venga, gozen va. Martín, postre ya. Postre ya, Martín. Postre ya, Jungogea. Eso que se usa celebrea, está. Emendik Biastera, urrengo saioa, ingo degu Abenduaren 6a. Leno Abenduaren 6a San Nicolás eguna. Bai. Está, orain dela ez dakizen bat San Nicolás eguna izatiaz aparte, hosita baitera, hosita eh? eh? sin Eta jende batek jai hartze du konstituzional egunean hizo. Orduan, lanik ez badao. Jai. Jai? Jai? jai. jai. jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Zerra jai. Ba, bajai da, eh, lan ez egitea, behera. Baixo Eta guk se ingo deu? Gure, guk saioa ingo deu ezta Erregea tortze baldima ez dego justu egun hortan jai e, Ez, es, ez, no? ez Bueno, ba, iragarri nahi det Hemendik bi aztera, konstituzioa egun Izanagatik ere, gu hemen niongo geala, Eta saioa ingo deula Eta ez, saio arrunta Baizik eta erregearen presenziarekin Seo? Rinkola bihotzian, rinkola adolean Hau zer da, da, publikoak eh, agurtzeko erabiltzen duen formula, bai. bueno, orduan ingo den, nola da? Brinkola bihotzean, brinkola odolian, denok batea ingo den, bai? Brinkola bihotzean, brinkola, brinkola odolian. Odo eta beida, duda eukidet. Abai. Manolo, imanol erratzaren, abesti bat jarri, bukatzeko, edo beste zerbait jarri. Eta badakit, bitior hidalgori, asko usaten zaiola, desobeditzea, eta bai. orduan, jarri nahi detet. Bichorren eta gainerako desobedientzialarien omenez imanol erratzaren abesti bat. Bale. Nere ba saldi esangoet, ez ba ba nik, nik ebai, Bai, bai, eta nik, nik bai, alemanez. Bai. Baina, ordu nik esangoen nerea eta gero zuk jakituko ezo alemanez, ez da? Ba Bale. Oihartzun irratirako, martinkito, ongi pasau, gutxi gaztau, eta guetakon bai? Sitz gut, hamuz herren, hau zeven guenin, iguetakon bai. Harri musika.